Giazteko ezagutu genituen lagunak bihurtu ziren eta orain urtetik urtera heldu baitira behaien bisa edo emaiten dien aukera horietan hiru hilabetez edo eta kontzertuak antolatzen dituzte emendik eindi. Euskal Herria initz maite baitute eta Euskal Herria ezagutu dute kubara joan diren Euskaldun batzuei esker. Beaz orain urtetik urtera heldu dira eta entzuten halko ditugu. Jakin behar da jendea urbiltzen aldela urririk baita kontzertua. Hori ostira lontan, ez da, ostira lero horako animazurik proposatuko, gendea no, ere, tokiko jendea ere hobiltzena dela, biztan dena. Zuen ekoizpenekin, beraz, zumat, uh, zirezte, ekoizle? Behatzigira gutxikora bera, jakin bar da, beigasna, ardikasna, ez tia zerkiaka atikia fiskante piperra eta hainbat uh, gauza badira jendaga illa da sashkerekin heldu baino bada barazkiak erosten alditu, bere etxeko mozkinak denetarik aurkituko du bai haragi bai uh, fruituak piska bat falta ditugu beraz norbait kalitatean ari baino bada eta animatzen baino bada edo gure sarako merkatuare integratu nahi balin badu ere ongi etorria dira jakinez uh, ara ogia ere badugula bastiratik heldu dena labetxo Aski betea da, baina ez dugu aterik kalitatean ari den jendari eta gure merkatura egin nahi duen ari. Mm. ari direnek, heiek dute biara munean, larun batetan dute edo... Beraz, e, egia jateko gu bezala, ekoizpenak, beraz, edo haiek egurra lantzen duten jendeek, aien eskoekin zinez egiten dituzten artisauak gure artean ditugu ere. Beraz, jakimarda, pilota egileak, sarakoak direnak entuzten ere, egin alfarorekin, edo ahno, badugu, beraz, urruñatik eldudena egurra lantzen duena, eta hainbat artisau baditugu ere gure artean, beraz, merkatua egia da ederra dela, badela bai jatekoa eta bai artisautza ere. Udauntan, mentoaz problemak izan dituzuea, aruarengatik, aterbe eskasa baita? Egia esateko, xantza askia hondia izan dugu, Euria ez genuen hostilala ratzaltan bein izan dugu bakarrik, aizepiskabatekin, baina oroar ongi pastu da. Ade, hostilala hontan da itzordua beraz, edo nurri, eh, mengo b izan edo S, urbintza plaza ortarat, animazioa sortzen baituzue, eta guai, no izarte horregoa inziste hostilalea txaldetan? A negua eldu arte, udazkenan zeharrerea hor gira, eta gero negua eldu delarik berriro nahi bauzue uh, egiten alitu zue galdeketak, eta beraz ostiraletan, uh, bostaketa eta seiak artean, jendea etortzen alda bere gauzen txeka. Zietasunak badira, nun uh, eskuratzen eskuratzen dira. Sarako merkatuko uh, webbunean, eta herriko txeko ere webbunean, edo herriko txera ere ongia uh, ongi uh, dituzte informazioak. Ba, mireskarreide eta bampi... Eusker Zuei, estir Los sueños son son soñando sueña todo cuanto quiera que es lo único que nunca te podrán quitar. Mari, dariz treno pasifero Muchas gracias.